У золотистому жупані, що гречно сидів у санях під ялинкою, і натиснув на приховану за його плечима пимпочку. Охо-хо, мері, Happy New Year, несподівано голосно вигукнула іграшка, і у будинку заграли приємні різдвяні мотиви відомої колядки «Тиха ніч, свята ніч».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 Дівчина праворуч була фарбованою блондинкою. Величезні блакитні очі, маленький носик, пухкі губи, волосся недовге, але накручене великими буклями. Надзвичайно коротка, як для зими спідниця, громісткі підбори.